21. Крізь кілька дерев, що залишилися, Стикгаус бачив, як субурбан повзе вперед. Світло з адмінбудівлі відбивалося від його хромованих деталей. Авто рухалося дуже повільно, однак наближалося. Стикгаус увіспало на думку, надто пізно вже щось міняти, але хіба ж завжди так не трапляється, що в хлопця, можливо, вже нема флешки, що він міг залишити її з тією поліцейською в Венді. Або десь заховати між цим місцем і аеропортом, щоб останнім подихом обманутого героя був дзвінок їй з повідомленням про те, що все пішло не так добре. «Але що я можу з цим зробити?» – подумав він. «Нічого. Маємо те, що маємо». Субурбан з'явився на початку під'їзної доріжки. Стикгаус стояв між автобусом і флагштоком, розвівши руки, ніби Ісус на хресті. Гудіння досягло ледь оглушливого рівня, і йому стало цікаво, чи Розалін досі на позиції, чи мусила втекти. Згадав про Гледіс і сподівався, що вона готова замішати свою бовтанку. Стикгаус примружився на постать за кримом Субурбана. Неможливо було добре розгледіти, і він знав, що Даг і Чеду загалі ніхера не побачать крізь задні затемнені вікна, доки ті не вибухнуть. Але лобове скло було прозоре, і коли Субурбан скоротив відстань до 20 ярдів, дещо ближче, ніж він сподівався, Стикгаус побачив ремінець повернутої бейсболки, що прорізав чоло водія, і відпустив флагшток. Водій шалено захитав головою. Одна рука злетіла з керма, притислася до лобового скла, і він усвідомив, що його намахали. Трюк був настільки простий, як і пролізти під огорожею, але настільки ж ефективний. За кермом був необманутий герой. Там була місіс Сіксбі. Субурбан знову зупинився і почав здавати назад. «Вибач, Джулія, нічим не можу зарадити», – промовив Стекгаус і підняв руку. Стрільба за адмінбудівлі із-за дерев почалася. В задній частині передньої половини Гледіс Гіксон зняла накривки з двох великих відер відбілювача, що стояли під насосом ОВК, який обігрівав і охолоджував тунель доступу до задньої половини. Вона затамувала подих, вилила в міст пляшок із засобом для миття унітазів у відря з відбілювачем. Помішала у кожному відрі ручкою швабри. Накрила їх і насос брезентом, і кинулася до східного крила передньої половини, витираючи обпечені очі. Коли вона бігла по даху, то усвідомила, що той рухається у неї під ногами. 22. «Ні, Тревори, ні!» – закричала місіс Сіксбі. Вона хитала головою туди-сюди. Зі своєї позиції позаду Тім побачив, як вона підіймає руку і притискає її до лобового скла. Іншою вона перемкнула субурба на задню передачу. Одразу, як авто почало рухатися, щинилася стрілянина. Кулі летіли з правого боку, з лісу, спереду, і Тім не сумнівався згори. Лобове скло субурбана вкрилося дірками. Скло стало матовим і обвисло всередину. Місіс Сіксбі перетворилася на ляльку, смикаючись, стрибаючи і здавлено зойкаючи після кожного вціляння в її тіло «Люко, не піднімайся!» – закричав Тім, коли хлопець почав звиватися під ним «Лежи тихо!» Кулі пробивали задні вікна субурбана, осколки падали Тімові на спину Кров текла по спинці водійського сидіння Навіть крізь рівне годіння, яке лунало ніби звідусіль, Тім чув, як над ним пролітають кулі кожна з негучним дзижчанням Лунав скригіт куль, що вбивався в метал, капот Субурбана розкрився. Тім усвідомив, що думає про фінальну сцену якогось старого гангстерського фільму, як Бонні Паркер і Клайд Барро танцюють смертельний танець, а кулі прошивають їхню машину і тіла. План Люка катастрофічно пішов Шкереберть. Місіс Сіксбі загинула. Тім бачив бризки крові на залишках хлобового скла. Вони наступні. Аж раптом – крики згори і вигуки справа. Ще дві кулі пробили правий бік субурбана, одна з них навіть шарпнула комірець тімової сорочки. Ті дві були останніми. Тепер він чув лише глибокий, скриготливий рев. «Пустіть мене!» – шепів Люк. «Я не можу дихати!» Тім відпустив хлопця і визирнув між передніми сидіннями. Він усвідомлював, що його голову можуть у будь-яку мить прострелити, але мусив подивитися. Люк біля нього підвівся. Тім уже хотів був сказати хлопцеві знову пригнутися, але слова застрягли йому в горлі. Це не насправді, подумав він. Не може бути. Але це було. 23 Ейвері разом з іншими стояли в колі навколо великого телефона. На нього було важко дивитися через вогники Штазі. Такі яскраві й гарні. «Бенгальський вогонь», – подумав Ейвері. «Тепер треба показати бенгальський вогонь». Вогники об'єдналися в бенгальський вогонь футів 10 заввишки, який на розсипався поблизком. Спочатку вогонь тремтів, але тоді групове мислення почало сильніше його контролювати. Він вдарився об величезну слухавку телефона і скинув її з величезної бази. Гантелеподібна штукенція криво приземлилася на гімнастичний снаряд. З динаміка почулися голоси різними мовами і всі питали те саме. Алло, мене чути? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, ви там? Так, відповіли діти з інституту одним голосом. «Так, ми вас чуємо! Починайте!» Це почуло коло дітей в іспанському національному парку С'єра-Невада. Коло боснійських дітей, ув'язнених у Динарському Нагір'ї. На пампусі, у острові на сторожі входу в гавані Амстердама. Це також почуло коло нідерландських дітей. Коло німецьких дітей почуло це в гірських лісах Баварії. У П'єтрапертозі, Італія. У Намвоні, Південна Корея. За десять кілометрів від покинутого сибірського міста Черський вони почули, відповіли, стали єдиним цілим. 24. Каліша та інші дісталися замкнених дверей між ними і передньою половиною. Тепер вони чітко чули постріли, бо гудіння раптово спинилося, ніби десь висмикнули вилку з розетки. «О, воно нікуди не зникло», – подумала Каліша. «Просто вже лунає не для нас». Стіни стогнали майже як люди, і тоді сталеві двері між тонелем і поверхом Е передньої половини вилетіли, розтрощивши Розалін Довсон і миттєво вбивши її. Двері приземлилися за ліфтом, химерно вигнуті на тому місці, де були завіси. У горі дріт, що захищав флуоресцентні лампи, звивався, кидаючи скажені підводні тіні. Стогін погучнішав. Він лунав звідусіль. Здавалося, ніби будівля розриває себе зсередини. Тім у субурбані згадав Бонні і Клайда, а Каліша згадала оповідання По про дім Ашерів. «Хотімо!» – передала вона іншим. «Швидко!» Вони пробігли повз вирвані двері і розірвану жінку, що лежала під ними в калюжі крові. Джордж. А може ліфтом? Ось де ж він. Нікі. Ти здурів? Не знаю, що діється, але ні в який ліфт я бляха не полізу. Гелен. Це землетрус? Ні, відповіла Каліша. Розумотрус. Не знаю, як. як вони це роблять, але це саме... Вона вдихнула, відчула що щось ядуче, закашлялася. «Це саме воно і є!» Гелен. «Щось із повітрям?» «Думаю, якась отрута», – сказав Нікі. Ото йопки ніяк не вгамуються!» Каліша штовхнула двері з табличкою сходи. І діти кинулися вгору. Тепер кашляли всі. Між рівнями Ді і Сі під ними почали двихтіти сходи. Тріщини зігзагами потяглися по стінах, Флуоресцентні лампи згасли, натомість загорілося аварійне світло, розсіюючи жовте сяйво. Каліша спинилася, нагнулася, векнула, тоді кинулася знову вгору. Джордж «А Ейвері, і решта дітей внизу? Вони ж задушаться?» Нікі «А Люк, він тут? Він ще живий?» Каліша не знала. Вона усвідомлювала лише те, що вони мусять вибратися, перш ніж задихнутися. Або перш ніж їх задавить, якщо інститут завалиться. Титанічний дрож пробіг будівлею, і сходовий марш похилився праворуч. Вона подумала, як би склалася їхня доля, якби вони скористалися ліфтом. Тоді відкинула цю думку. Поверх Бі. Каліша задихалась, але тут повітря було краще, і вона змогла побігти швидше. Дівчина тішилася, що не підсіла на сигарети з автоматів. Хоча б щось добре. Стогін стін перетворився на низький крик. Вона чула тріскучий звук порожнього металу і здогадалася, що то розриваються труби і електропроводка. Усе розвивається. Їй згадалося одне відео на ютубі, яке вона дивилася. Жахливе, але відірватися вона не могла. Стоматолог кліщами вириває комусь зуб. Зуб не давався, намагаючись залишитись у яснах, з-під нього текла кров, Проте зрештою його висмикнуло з корінням. Це було щось схоже. Каліша дісталася дверей першого поверху, але ті перекосилися, сюрреалістично, ніби п'яні. Вона натиснула, двері не відчинилися. Нікі приєднався, вони натиснули разом. Нічого. Підлога під ними піднялася, тоді грюкотом упала. Шматок стелі відламався, впав на сходи і зіскознув вниз, дроблячись на шматки нас тут розмаже, якщо не виберемося?» – гукнула Каліша. «Нікі! Джорджа! Гелен!» Він простягнув руку. Сходовий колодязь був вузький, але в чотирьох вони втиснулися перед дверима, плече до плеча, стегно до стегна. Волося Джорджа залізло Каліші в очі. Гелен дихала їй в обличчя, від неї відгонила страхом. Вони пововтузилися і узялися за руки». З'явилися цятки, і двері зі скреготом відчинилися, забравши з собою шматок верхнього одвірка. За ними простягнувся коридор для пожильців, який тепер перекосився на бік. Каліша першою вискочила через кривий одвірок, наче корок від шампанського. Вона впала на коліно, порізала руку об світильник, що впав і розсипав у всі скло і метал. На стіні перекошений, але ще висів плакат із трьома дітьми, які бігали по галявині – той, що повідомляв про ще один день у раю Каліша підвелася, роззирнулася і побачила, що решта троє дітей роблять те саме Разом вони кинулися у кімнату відпочинку, повз двері, де більше не житиме жодна викрадена дитина Двері розчахувалися і захряскувалися зі звуком якихось божевільних оплесків Кілька автоматів у їдальні перевернулися, розсипавши снеки Розбиті пляшечки наповнювали повітря гострим ароматом алкоголю Двері на майданчик вигнулись і застрягли, але скло зникло, а вітерець кінця літа загнав усередину свіже повітря. Каліша потяглася до дверей і завмерла. На мить вона забула, що вся будівля розривається зсередини навколо них. Перша її думка була, що інші таки втекли, може через інші двері тунелю, бо ось де вони – Ейвері, Айріс, Гал, Лен, Джиммі – Донна і решта дітей з палати А. Тоді усвідомила, що навпроти бачить не зовсім їх. То були проекції, аватари, як і величезний телефон, навколо якого вони кружляли. Він мав би розчавити батут і сітку для бадмінтону, але і те, і те було на місці, а січа став горожа, тяглася не за телефоном, а крізь нього. Тоді і діти, і телефон щезли. Каліша усвідомила, що підлога знову піднімається і цього разу не збирається гупатися назад. Вона бачила, як розширюється ущелина між кімнатою відпочинку і краєм майданчика. Поки лише дюймів дев'ять, але росте. Їм доведеться трохи підстрибнути, щоб вибратися назовні, ніби з другої сходинки. «Ходімо!» – крикнула вона нарешті. «Швидше, поки ще можете!»